Sallallahu aleyhi və alə aleyhi və wa sahbih və səlləmə təsliyəmən kəsirən ilə yəməddiyin. Əm məzad Əziz məsəlləmlar Həmşə olduğu cümhamınızı Allah'tan qohmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tübq etməyə nəsək edirəm. Mənsələbəqəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Bir hədisindən bir nəsihətini açıqlayacağım. Hədis üç nəsihətdən ibarətdir. Yalnız bir hafta danışacağım. Bu hədislər, Rasulullah s.v. nəsihətlərini əvvəlində eyni sözü təkrar-təkrar gətirir. Dükkət edin, kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da suçsun. Yenə təkrar edir. Kim Allaha və ahirət günlə inanırsa, qonağına ehtiram göstərsin. E kim Allaha və Allah ahirət günlə inanırsa, qonuşu ilə yaxşı davransın. Demək, bu üçünü eləməyənlər Allaha və ahirət günlə ya imanı ümumiyyətlə olmayan ya da Az olan insanlardır ki, ağzına gələni danışar, onağa hürmət qoymaz, onun da pislik edər. Mən inşallah birinci cümlə ağzıdan danışıcam. Kim Allah və axırət yünəyələrsə, ya xeyirləmişsən, ya da sussun. Xeyirli sözün özünə məxsus gücü təsiri var Əgər insanlar yeryüzündə ancaq xeyirl, Anıştaydılar. Yerisi əminəmanlıq olamadır. Yerisi əminəmanlıq olamadır. Heç görmüsünüz mü? Göydə bir pozuntu olsun. Qayda qanunda dəyişiklik olsun. Qayda qanun dağılsın. göy Göydə olan qayda qan. Və yaxud meşədə olan, və dənizdə olan, çayda olan. Bütün Allahın yarattığı o məxluqat ki var, Allah'a tabi olur. Allahın buyruğu ilə öz hərəkətinə davam edir. Heç biri bir-birinə mani olmur, heç biri bir-birinin hərəkətinə müdaxil eləmir və kainət beləcə öz hərəkətinə davam edir. Yeganə insandı ki, onu ixtiyar verilir. Aləmi qarışdırır bir-birinə. Və ən əsas da onun o səhsadı dilinə bağlıdır. Dilinə. Sələflərdən biri deyir ki, hər səhər hər səhər bütün əzalar dilə müradiyyət edir ki, baxa, özü yaxşı apar. Sənə görə bizə əziyyət çək edir. kimsə harqası dili ilə nəsə söz deyir, kim onun tüsü dilini qopardır, dilini kəsdir, dilinə nə deyir. Onun ya gözünün altını qaraldırlar, ya qabırqasını sındırırlar, ya başını pastadırlar, yəni bilək, nə olur O biri arzalar əziyyət çəkir. Və əgər dili qorusaq, Peyğəmbər səhəllən bizə, sən nədə düşməyə zaman əziyyət dil ilə bərabər övrət yerini də deyir Rasulullah Xələni, ki, iki şey qorumağınıza zəmanət versəniz, cənnətə düşənləyinizə zəmanət verəm. Dil və övrət deyir. Hədistə başqa bir gəlir. İki dodağın arasında və iki ayağın arasında olanı qorusanız, sizə cənnətə düşməyə zəmanət veririz. Və dil ilə o qədər güzəl sözlər var. O qədər xeyr tanışa bilərsən ki, ancaq bu sözlərin ən gözəli, ən gözəli, ondan o tələfi yoxdur. Nədir? Lə iləhə illə Allah. O qədər gözəldir ki, əgər son kəlimən, son nəfəsin gələndə o kəlimə gəlsə və nəfəsin getsə, bir daha qayıtmasa, canıbı tapışırsan, eləcək də cənnətə gedirəcəsən. Peyxəmbər s.v. vəd verir Kimin axır kəlməsi ilə ilə illəllah olar və ölərsə cənnətə düşər. Kəlmənin yüzünə baxar. Və ya təsəvvür edən, ömür boyu bu adam günah işlər görür, kiyamət Allahın üzruna gəlir, dayanır və bunun önünə 99 əməl dəftəri qoyulur. Hər bir əməl dəftərinin həcmi gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olur. O gözünün gördüyü son məsafəyə qədər dəftərin içində nə qədər günah var Allah bil, tərəzinin bir gözünə qoyulur bu günahlar. Tərəzi yaxır. O gözü tərəzinin yaxır aşağı. bir kağız partizasını yətirirlər ki, bu da sənə xeyr-xalq gülüşündür, Bu kağız partizasını qoyazıq bu bir tərəzi, bu bir gözün tərəzinin. Adamın özünə gülməli gəlir ki, bu vaxı, bu kağızı, bu qədər günahın qabağına nəyə bilər? Açır, baxır ki, içində, lə ilə illallah Bircə də vələ ilə illə deyib, Allahın təhkiliyini qəbul edib. Sələcənin öbürü gözünə qoyurlar. Bu təhəfdəki əməl dəftərlərinin hamısı göyə uçur. Qalqır, yox. Uçur. Kəlmənin ağırlığına baxan. E Musa aleyhissalam, Allah sələyə müraciət edəndə ki, Ya Rab, mənə elə bir söz öyrət ki, onun savabı hər bir şeyin savabından çox olsun. Və məndən başqa onu etkəs bilməsin. Birinci mənə öyrə Allah subhanələ de, deyir ki, deyil, la ilahə illallah Allah. Deyir, yarın. Bunu hamı deyir, mənlən əvvəlkilər də deyil, indikilər də, de, sonrakılər də de deyir, deyil. Dereyim, olsa. Eğer köydəkilər, yerdəkilər, onların arasındakılar, bütün kəinat təvədənin bir gözünə qoyulsa, la bir gözünə qoyulsa, la ilahə illə Allah Kelmenin ağırlığıdır. Ve bu kelmenin yüz defa gün ertlinde diye, yüz defa senin yüz günahın silinecek ve yüz savabın artırıldı. Bir revayette de ki denizde köpük keder günahların olsa böyle silinecek. Tekrar tekrar la ilahe illallah kesin. Bezi kirgeler kimi o kelmeni kısaldıb Allah Allah veyahut hu hu demek olmaz. Haramdır, günahdır. Əlbəttə ki, kiməsə salaməleykum əvəzinə kum kum deyirsən. Bu nədir rəsasdan? Və ya kiminsə uzun bir gözəl adı var. Abdurrahman, sən ona man man man deyirsən, onun xoşuna gələr. Allahın la iləhə illallah kəlməsini necə qısalda bilərsən? Ne bunu peyğəmbərlər deyib, bunu Allah Subhanahu talaya öyrədib. tam şəkildə deməlisən. La iləhə illallah. Ən Allahın Peyğəmbərlərə, Peyğəmbərlərin də insanlara öyrətdiyi bu tevhid kəlməsi. Lə ilə Allah kəlməsi. Bu kəlmə haqda da nə qədər istəyirsiniz danışmaq olar? Səhərdən aşama qədər günlərlə, həftələrlə, aylarla, illərlə tutaran deyil. Allahın Rəsulü 10-i il bu kəlməyə dəvət edir. İbn-i Qeym-i də Ahullah bu kəlmənin ətrafında üç ciltlik kitab yazıb. Mədərdiz s budu və iyəqən əstəyin kəlməsini izah e, Daha doğrusu, ayətini izah edir. Qısa şəkildə sizə bu kəlmənin sadəcə ağırlığını, fəzilətini bildirdi İkinci kəlmə, yəni ikinci gözəl söz, ən gözəl söz, Bismilləhtir. Görün, bunu Allah s.ə. Nə, nə cür nazil edibsə, Quran ayələrindən biridir. İstər Fatiha surəsinin əvvəlindəki ayə olsun, ixtilaf edilsə desə ki ayə deyil, eyb yox. Nəml surəsindəki ayə olsun. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnəhū min Sulaymāna və innahu bismillahir Bismillah cəlməsi ki var. Allahın bəlağətinə baxın. Əvvəlli demir. Bismillahın əvvəlindəki feil qeyd olunmur. Məsələn, əbdəv, bismilləh. Allahın adı ilə başlayıram. Əkülü Bismillah, Allahın adı ilə yiyirəm. Əşrəbu Bismillah, Allahın adı ilə içirəm. Və s. Əvvəlindəki feil qeyd olunmur. Ona görə ki, Bismillah deyəndə feilsiz o əməlin Allahın adı ilə nəzibi göstərəsəm. O dərəcədə asanlaşdırır və şirinləşdirib Allah s.a. bu kəlməni. Və bu elə bir kəlmədir ki, bu kəlməni deyən kimi, o kəlmə deyilən yerdə şeytanlar qaçırır. Qəlil, açırsan qapını, evin qapısını, evə girirsən, Bismillah desən, həyətdə səninlə bərabər gələn şeytan və yanındakı 15 balası dayanır qapıda, çəhəri girmirdir, bu gecə, geze, gecələməyə yerimiz olmayacaq. Gəlirsən içəri, yemək içməyə hazırlıyırsan, oturursan yeməyə, Bismillah deyəndə, Yenə şeytan yanındakı balalar ilə bir yerdə bugün bizim yeməyə bir şeyimiz olmayacaq, deyir. İndi rəvayata baxın. Müşrik gəlir Peyğəmbər s.ə.v evinə qonaq. Gəlir və oturur Peyğəmbər s.ə.v ona yaxşı bir qap süd verir. O içir Xoşuna gəlir, birinə ləziyyət küsur idi, biri də olsa içərdim, ikincisi, üçüncüsü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yedinci qabı səndən sonra deyir, doydum. Əslində, o doymur, köfür. Qarına onun bərəkət getirir. Çünki o bismillətsizdir. Müşrik olur. Peyğəmbər s.ə.vəndə əxlaqıdır ki, müfuriki belə eqnə qonaq gəlirsə, qəbul edir, qovmur eqəmiyə. Dəvət edir axşam üstə onu. Şəhəri, bu adam İslamı qəbul edir. Peygamber sallallahu aleyhəm belə adamı idi. Gören, gören adam görene kadar nifret edirdi. Görüp onu sevəndən sonra onun yolunda, Allah yolunda daha doğrusu, şəhəri olmağa hazır idi. Şəhər, yine yemeğə otururlar. Bir qafsı süt içir, Bismillah. Doyur. İndi bu dəfəyik etən doyur. Bir ya Resulullah. Bu ne işli? Yani mən yiyən adam, bir qap südlə doydum. Daha nəfsim tələb eləmir bu südür. Yemək istəmirəm. Peyğəmbar səhələndə gülə-gülə deyir. Bu da məşhur hədisdir. Məşhur hədis. Bütün Avropa bu hədisdən mənışır. Məyər bilmirsən ki, kafir yeddi qarna, mümin isə bir qarna yiyir. Mümin az yiyir. Bərəkətdə olur, ona bət eləyir. Kafir iki yiyəsən, ona heç Faydası da olmuş. Əksinə bəzən görürsən ki, o xəstəri tapır o yediyinlə. Bayaq qardaş deyirdi ki, masanın üzərində hər cür neymət, ancaq ona baxır kənardan yiyə bilmək. Həkim ona qadağan edib, onu yiyinmək. Əslində, həkim deyil. Allah ona haram edib, onu yiyinmək. Çünki o qədər haram, qazanıb haram yiyib ki, halal neyməti, o naz neymətləri Allah salı ona haram edir, yiyə bilmək. İstəsə də yəyə bilir. Bismillət kəlməsinin gücüdür. Demək, yeri gəlmişkən, bir, bir şey deyəmək, bəlkə də baxmışsınız əstəriyyətiniz. Disqisatlılar, vada. Bir, vada, iki. Alıb baxa bilərsiniz, orada Avropa, Amerika, Rusiya, Çin, Yaponiya alimlərinin Tədqiqatlarını göstərir ki, suyun tərkibi nə tür dəyişə bilir? Göstərir ki, məsələn, suyun yanında bir həzin, yavaş musiqi qoyurlar, su müəyyən gözəl formalara düşür. Elə ki, suyun yanında rock və bu tipli mağınlar qoyurlar, su yığılır, sanki qorxur, çəkilir bir dərəfən, suyun tərkibi. Və ya göstərirlər orada, Müharibə vaxtı 43-cü ildirsə, Koreyan 15 alimi bunkerdə kitləri qırğın silahı hazırlamaq üçün 12-yə 14 gündür orada müzakirələr gedir. Gecə gündüz ancaq danışırlar ki, "Neynəsək daha çox adam qılarım. Öldürərik. Niyyətləri pisdir." Bu alimlərin 15-i də birdən ölür. Araştırma aparırlar ki, bu bunu bular dövlət qoruyur, həmin o yerin dövləti. Necə ölədilər? Nədən ölə bilər? Yemək yeməyiblər orada gün ərzində. Zəhərli bir hava olmayıb orada və s. Ancaq su içiblər. Suyun tərkibini yoxlayırlar ki, suyun tərkibində də heç nə yoxdur. İndi ancaq o qənaətə gələ ki, bunlar ancaq tərziyyədir ki, suyun tərkibi onların o pis danışıqların nəticəsində dəyişib və onların özlərini öldürür. Bu tərziyyədir, bu həqiqətdir. Subut edəyim səhəbmə, hədisməm. Subut eləməmişdən əzər bir dənə də misal təkin, o diçikdən. nə qədər istəyirsiz misallar var? Yedib alıb baxarsın, çox maraqlı e, sənədli filmdir. E, Səhələmirəm ki, yenə karyalı bir alimdir. Üç balata banka götürür, yaraya qədər su tökür içində, düğür tökür və qoyur hələsini ayrı-ayrı yerlər. Bir ay eksperiment aparır, hər səhər qalqır, gəlir bir bankanın içində xoş sözlər deyir, sabahınız xeyir və sair və sair. 2-ci bank gəlir, ancaq pis sözlər deyir. 3-cü heç nə demir. Su danışır, təəssüflərsiniz. Yəni bu elə baxsa adam ağalısızlıqdır. Ancaq bir aydan sonra göstərir ki, birinci bankanın suyu olduğu kimi qalır, şəffaf, düyüləri də ağ-ağ banka bulanıq, düyülər də çürüyüb qara rəngdə. 3-üncüsü də yaşıl köklənib. İyni sudu eyni düyüdü anca söz onu nədir dəyiştirdi təsəvvür edəsiz bu nə deməyidi. İndi bunu sübut edəyə hərdislə. Fəhi al-Buxari də hədis var peyğəmbər sallallahu deyir ki Daha doğrusu Ayşə rəziyallahu anha deyir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və bu buna çox təsir elədi. 2 ay xəstə yatdı. Ona da Allah deyir ki, belə olsun ki, gələcəkdə ümməsinin başına belə bir iş gələndə ümməti özünün nə cür qoruyacağını Peyğəmbər səsələm olaraq öyrək. Həmin vaxt o surələr nazil olur. İxilas, ələxilət bu surələri oxuyursan ki, müalicə olasan, şəfat tapasan Qurandan başqa heç bir vasitə ilə şəfat afmaq mümkün deyil. Ehirdən, Qurandan başqa heç bir vasitə ilə mümkün deyil. Peygamber salləm Rabbine yalvarır. Allah səbələlə ona hem şəfə verir, hem de yuhuda onu tehrin yerini göstərə qərarıdır. Bu da bu zamanə də mümkündür. Eər sən də Allah'a yalvasan, sən də kimsə bir pisləyə deyipsə, onun yerini yuhuda Allah sən göstərə bilər. Yuhu, peygəmberdən daha doğrusu, daha doğrusu peygəmberliyin 45-45 İs tisəndən biridir. Salih möminin yuxusu. Peyğəmbərlik yuxusu 45 cissəsindən biridir. Hədis sahihdir. Deməli, Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm yuxuda görür ki, iki nəfər gəlir. Oturur biri ayaq tərəfində, bir baş tərəfində. Sonra yuxusunu Ayşə rəziyallahu anha danışır. Bir cəldlər oturdular, biri baş tərəfində, bir ayaq tərəfində. Söz aralarında başladılar söhbət etməyə. Bən deməm, bunlardan biri cebrail o birisi Mikail aleyhəm əssaləmdir. İkişi də mələkdir. İnsan qiyafatında. Biri o birisi nədir buna nə olub? O da xəstələnib. Dərdi nədir? Ona seyr edirlər, cavab edirlər. Kim edir? Ləbid binil əxan. Biri soruşur, o biri cavab edir. Nə ilə edir? Qarağına Sabqalan tükü ilə Polad onu nə isə oxuyub eləyib. Hardadır o canı? Zərvan quyusunda. Atıb Zərvan quyusuna. Yuxuda buna peyğəmbər kafiləm artıq bildirir ki, falan yerdədir. Bakı olsa gedir o quyunun başına, qayıdır, gəlir, Ayşə rədiyallahu anha ki, çıxartdın onu? Bir xeyir. Rəbbim mənə şəfa verdi. E, onu bunu göstərir ki, çıxartmasan da O qədər dua edə bilərsən ki, o dəyirin təsiri ölsün, Allah sənə şəhfa versin. Bu da ola bilər. Ancaq burada əsas mənim deyəcəyim ufaq, əsas hədisin, əsas yeri burasıdır. Pəqəməz əsələm deyir ki, mən əmr elədim ki, o su quyusunu torqlaqla bastırsınlar. Bu, sual çıxır ortalığa ki, Mədinə kimi istəyir də, suya ehtiyac olan yerdə, o su quyusunu niyə bastırsınlar? Deyir, Niyə? Belə elədin, yarasıladır. Çünki mən gördüm ki, o quyunun suyu ilə suvarılmış xurma ağaclarının başı şeytan başlarına bəncəyir. Bir nisayın ərzində ağacın formasını dəyiştirir başlarətini. Formasını dəyiştirir. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Suyun tərkibi nə cür dəyişibsə, forması dəyişib. Siz diqqət edin, o roq və s. Avar avaraların yığışlığı yerdə ki, musiqi oxuyurlar, heç bilməlilər, özgəri də nə oxuyurlar. Əvvəl-əvvəl o cabanlar sadəcə dincilliyirlər. Sadəcə. Amma axırda dava qıçarlar. Elə deyil, heç kəs də bilmərik orada nə başlayır. Orada gətirib pulsuz pevki, kola, fanta və s. paylı yıllar, eləxud pullan olsun. Kofi, çay. O musiqinin nəticəsində, o işliləri maddənin pərkibi necə dəyişirsə, o insanların tərkibini dəyişdirir, beynini saçdırır, bir-birlərinə əl uzatırlar. Bir-birlərini vururlar, öldürürlər. Həmqisi də Allahın aram buyurduğu şərabdır. Şərabı içəndən sonra o suyun tərkibi dəyişibdir ya, da dəyişdirir və insan nə istəsən edir. Ağılına gələn. Üçüncü, gözəl söz, Yenə, Allahın sözüdür. Quran-ı kərim. Başdan ayağa dək. Birincisi də Allahın kəlməsi deyil, ilə ilə ilə va, kincisi də Bismillah. Allahın kəlməsi deyil, xüsusi vurguladım, xüsusi ayrı ayır. İndi isə umumən Quran-ı kərim. Quran-ı kərimdən nə qədər istəsəniz danışmaq olar. Nə qədər istəsəniz? Saatlarla. Ancaq bir şeyi qeyd etmək istəyirəm, Quran-ı kərimdən, Quran-ı quran, kərimi, quran kərim tarix boyu ona inanmayanları heyrətə gətirir. Də ona inanmayanlar özləri ona qulaq atıb oradan nəfə öyrənməyə çalışıblar. Laq başlayaq, birinci birincidən, laq başdan. Abu Cəhildən və yanındakilardan. Peyğəmbər salısaqım dəvət eləməyə başlayanda İstər-istəməz bunlarda maraq doğurur ki, bu nə danışır, buna nə gəlir, nə deyir. Vallahi ki, bu dəqiqədə yerizindəki kafirlərin hamısı, bütün xüsusi xidmət orqanları, misalmanada eşitəndə, Quran eşitəndə, istər-istəməz maraq doğurur ki, oxuyaq, araşdıraq, görək bunlar nəyi təəbət edir, nəyi təbliğ edir. Öyrənəndə isə onların özlərinin bir qismi bu yola gəlir, imana gəlir, bir qismi ən azı ürəyində, təsvigliyi özü üçün ki, bunlar düzdürlər. Doğru yoldadırlar bunlar. Nədir ki, Abu Cəhl və yanındakı o 2 nəfər gəlir. Peyğəmbər təfsir edir mə, asarın bu biri tərəfindən, daha doğrusu divarın bu biri tərəfindən qulaq asır. Və aralanırlar, bir-birlərinə deyirlər ki, bu həqiqətən də Allahın rəsuludur. Biraz da qulaq assaydıq, biz də yoldan çıxarardıq. Gələn kişi kimi söz verəy ki, bir də bura gəlməyincə, bir də ona qulaq asmayacağam. bizi də alqılar. Onların üçündən birini Allah iqayət verir, Peyğəmbar s.ə.və qoşulur və o hadisəni o danışır onlara. Rasulullah s.ə.və danışır, deyir ki, biz səhəri gün, bir bilməzindən xəbərsiz, yenə gəldi sənə qulaq asmağa. Orada rastlaşandı, baxdıq birbirimizə, utandıq ki, kişi kimi söz vermişdi yaxı biz. Nə çəkdi onları ora, nə Onlara maraqlı idi ki, bu defə hansı ayələr nazil olacaq, bu ayə inanmırsansa, niyə təzlən gəlirsən ona bulaq sonra? Və ya Musələmə Xəzzəd, o da özünü Peyğəmbər olduğunu iddia edirdi. Hə? Və ən yaxın dostu, o ilə bərabər bunun əqidəsini təbriq edir zamanı ki, Musələmə Peyğəmbərdir, ona iman gətirir nə o o var nəsa buldu nədir Allah bilir axır ki Musa ona deyəndə ki bu gün mənə ayə nəqlur və ayələri də oxuyur bir rəvayətə görə vavər vavər bir rəvayətə görə əlfil malfil oxuduğuna gələn oxuyur təki Quranın ayələrinə uyğun o nəzdində rəciz bilir ona o qafiyələrlə ardıcıllıq olsun amma məna yoxdur deyə dostu baxır ona gülür üzü emisi axı, bilirsən, mən bilirəm ki, sən yalancısan. Başsasını alada bilərsən, mən yox. Quranın ecazkarlığı isə ondadır ki, onu oxuyan adam heç vaxt isteyizayla yanaşıb deməz ki, bu yalan sözüdür. Bilimdə deyəsək də təmatı azdırmazsın ki, bu inanmayın yalandır, nədir? Ancaq qəlbində bilir ki, bu kəlimənin, bu sözün bənzəri, əvəzi ola bilməz. Bütün yeryüzündəki məxluqat yığışıb Quranınan bir Surə heç olmasa, özləri bir surə. İcad eləmək istəsə, alınmayacaq. Ancaq diqqət edin. Allah s.ə.vələ məsələn Bəqərə surəsində Musa a.s.mdan danışır. Məsələn. Məsələn, danışır ki, Musa a.s.m Rəbbi ilə necə ünsətə girdi, əsafı necə düşdü və s. Baxırsan ki, Tur surəsində yenə danışır. Ancaq başqa cümlələrlə, başqa ləstlərlə, başqa çərmələrlə Fatih surəsində yenə danışır. Başqa cümlə baş sanki Allah Subhanahu göstərmək istəyir ki, eyni bir hadisəni ikinci dəfə başqa cürdə de mən deyə bilərəm. Onun da şirinliyi ola bilər, amma siz deyə bilməzsiniz. Siz bu Quranın bənzərini gətirə bilməzsiniz. Üçüncü dəfə də deyə bilərəm, dördüncü dəfə də de başqa-başqa izah elə, amma siz gətirə bilməzsiniz. Quranın icazcarlığıdır bu. Sə Allah Subhanahu sübut edir ki, efende, bu Allahın kalamıdır. Və Quranın da gücünü özmüz bilirsiniz. Kafir belə ondan şəfat atır. Kafir. O ki, qatın ələ mümin. Kafir şəfat atır. O qəbilə başqası ki, ona əqrəb sandır. Şəhabəsi <gülüyor> gəlir ona, bir də Fatih suresini oxuyur. Fatih suresi ilə bu adam şəfat atır. Dünyanın kafir ölkələrində xəstəxanalar var ki, bu xəstəxanalarda ağır bir əməliyyata gedən xəstəni əvvəzi hansı bir imamı sağırırlar məslibdən. 20 deyiqə ona gözəl sözdə də və biraz da Quran oxuyur. Ondan sonra qəlbi rahatla əməliyyata girir, əməliyyatdan da çox uğurlu çıxır. İnanmırsınızsa, bunu niyə belə edirsiniz? Niyə axı Quranı özünüzə bir e, vasitə seçirsiniz? İnanmırsınızsa. Dördüncüsü xoş sözdür. Xoş söz. Bu da buna da ən əsas e, aid etmək olar duanı. dua, daha doğrusu xoş sözü iki yerə böləyir. Birincisi, dua bir də əxlaqla olan gözəl bir ıı, söz ki, o, müminin əxlağını göstər. bu əxlaqla insan tamamilə o təsirə düşüb, dəyişə bilər. İki qədə misal təkimisə, Biri, Muaviya ibn-i Həkəm əhs uzun hədisidir. Hədisin axırını deyilən namaz vaxtı gəlir Namaza gəlir durur, müsəlmanların cərgəsində. Namazda bir nəfər askırır, Elhamdüləhtir. Elhamdüləht deməkdə problem yoxdur. Allah ilə sənin aranda olan duadı, namazın içində onu deyə bilərsən. Bu isə, həmən adama yerhəmük Allah deyir. Allah sənə rəhm edəsən. Əslində, sünnəni yerinə yetirir. Askıran adama yerhəmük Allah demək vacibdir. Ancaq harda namazın içində yok. Namazın içində onu demək olmaz Amma Muaviyyəbinin hətə müsələmi iştihar edir ki, demək lağımdır, deyir. Və sahabələr ona belə təs-təs baxırlar. O da görür, hamı ona tərəf belə fırlanıb baxır, deyir, hə, nə baxır, nə olub? Bunlar və əllərini belə vurur bir-birinə şey, yəni ki, daha danışma, olmaz danışma namazda. Hifstənir, acıqlanır, bunlardan inciyir, ancaq axırda görün nə deyir, hədsin axırına deyir, namaz qurtardıqdan sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm məni yanına çağırdı. Vallahi ki mən indiyə qədər onun kimi bir müəllim görməmişəm. Görməmişdim, heç görməmişəm. Məni nə danladı, nə söydü, nə azladı, nə vurdu. Sadəcə dedi ki, bu namazdır, namazda artıq sözlərlə danışmaq olmaz. Atam anam ona vurmaq. Fikir verirsinizmi? Sahabələr onun səfini düzəldir. Ona bir pislik eləmir, onu söymür. Vəcə sahiblərdən incidir. Peyğəmbər sallalləmsə boşad sürcül insandır, səf eləyə bilər. O səfə görə onu təhkir eləmək, ona pis söz deməyə dəyməz. Və sahabiyə o qədər xoş gəlir ki, Peyğəmbər sallalləmsinin haqqında hər yerdə həmişə bu cür danışır və axırda bir atam anam ona vursa və ya pədəvinin hərəkəti Peyğəmbər təhləmin bir sözünə görə. Gəlir, məhsidi batırır, o vaxtda məhsidin yeri torpaq idi. Torpaqın üstünə və əgər bir nəcis düşərsə, bir sidi düşərsə, ora su tök, bir müddətdən sonra orada olan o torpağa çəkiləcək, o həmin yer hər təmiz olacaq. Təhabilər bunu düşünmədən baxır ki, pədəvi gəlib məhsidin əzində belə nalaya qərəkət edir, qoxurlar ki bunu vursunlar, məsciddən axsınlar bayrağı, peyğəmbər sallalləyhə vəsəlləm yerə dəyməsin. Surəti əmr edir ki, o yerə su tökün, bir verin, bir qab su tökün və çağırır yanına əxlaqla başa salır ki, bu yerin Allahın Allah üçün ibadət olunan yer. Burada belə şeylər eləmək olmaz. Bu bədəviyə o qədər xoş gəlir bu, baxırlar ki hamısı bunu az qala Peyğəmbər s.ə.məsə əxlaqla gözəl təqdə ona başa qaldır. Əllərini qaldırır və ya, deyirə Allahım, məni və Məhəmmədi bağışda bizdən başqa heç kəsi bağışdanıq. <gülüyor> Bir gözəl əxlaq gör, nəyə gətirir çıxatdır? Ona görə yeryüzündə olan insanların hamısı Peyğəmbər s.ə.məsəriyyəti çevir, yerdə qalanlar da qiptə edir ki, niyə müsəlmanların Peyğəmbəridir? Niyə? Niyə, niyədir bu adamı gözdən sala bilmək? Qoçu qaldı duaya. Dua, bəyək, dedim sizə, hədistə gəlir ki, lər yaradır qadar illə dua. Qədəri duadan başqa, heç üçün dəyişdirə bilməz. Yəni, duanın gücü bu. Qədəri dəyişdirir. Və ən çox işlənilən, ən güclü duada, cənnətə səbəb olan Sənlətə bizə aparan dua Əssələmü aleykümdür. İstəsəzim, artırırsınız. Və rəhmətə Allah. Biraz da artıra bilərsiniz. Və barəkatə. Əssələmü aleyküm. <gülüyor> Və rəhmətə Allah, barəkatə. Müsləmanın hər gün işlətdiyi duadır. Onun qədər başqa duaları iləmiş. Heç dikirlər, o qədər olur. Tanıdığına, tanımadığına salam verməlisən. Vərməlisən, bu bir. Bu, bu ne qədər edir? Bundan əlavə də hər görüşəndə, vidalaşanda alam verməlisən, verməlisən. Və Peygamber Təxsələ məşhur hədisi deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə gələ bilməzsiniz. Mehriban qardaş olmayınca müəmin ola bilməzsiniz. İstəyirsiniz, sizə elə bir şey övrədim, onu etdikdə qardaş olasınız, mehriban olasınız. Bir-birinizə salam edin. Vəncir varı bir fikir Salam verməklə, mehriban olursunuz, qardaş olursunuz. Mehribansı var, qardaşlıq imanı artırır, mömin olandan sonradır cənnəti qazanırsınız. Dua barəsində yenə bir dənə gözəl hədis var. Uzun hədisdir. Dikkatən, qılabasın, bəlkə də eşitmişsiniz bu hədisi dəfələrlə. Bir daha eşitərsiniz. Peygamber s.ə.v. deyir ki, sizdən əvvəlki ümmətlər arasında üç nəfər varır bunlardan biri cüzəm xəstəliyinə tutulmuş, digəri anadan gəlmək keçəl, üçüncüsü də kör. Eşidiniz bu zərçi? Allah sunatələ bunların yanına insan qıyafəsində mələş göndərir. Mələş hər birinin yanına gəlir və hər birinə eyni sualı verir. Nə istəyirsən? Allaha dua edim, Allah fənə versin. Cüzəm xatərinə çğulmuş adam deyir ki, deyirəm ki, mənim dəyərim yenidən əvvəki vəziyyətinə qayıtsın, sağalsın, sürüyürmür və Allah mənə bir dənə dəvə kismət eləsin, bəxş etsin. Mələk dua edir, Allah s.ə. onu əvvəki vəziyyətinə qayıtarır, şəfa verir ona və bir dənə balalı dəvə. Sonrakı illərdə də bunun dəvəsi o qədər çox ki, bir sürü dəvəsi olur. Keçəlin yanına gəlir, eyni sualı verir, keçəl də deyir, istəyən başımı tükətsin və bir də Allah mənə bircə də nəy? Balalı bir inəy bəxş etsin. Bu inəyin də o qədər töyrəçik bir sürü inəyi olur bunu. Üçüncüsünün yanına gəlir, deyir, istəyirəm Allah mənim gözlərimi özümə qaytarsın və bir də Qoyun, bağlı bir qoyun dəxşətçindən. İstəklərə baxırsınız, istəklərdə də sonuncusunun istəyənə baxın, tamahkar olun, az bir şey istəyir. Qoyun, yanında da bir balasıdır. Onun da qoyunun artır, sürüyə çevrilir. Bir neçə ildən sonra həmin mələk bir daha gəlir. Allah s.ə.vələ yenə göndərir bu adamların yanına. İmtahan üçün. Bu dəfə artıq insahandır. Bu da Allahın yeri içində qoyduq ayda qanundur. Əvvəlcə adama o qədər bol neymətləri verir. Sonra görəndə ki, bu adam üzr-ü istirəm ifadəmə görə qudurub, Allahın ona verdiyi neymətdən haqqı çatan kasıba vermir. Öz də malının il ərzində qazandığının xərclədiyi istisna olmaqla yerdə qalanının qıxtda birini kasıda vermək istəmir. Başından vurub, onu onun əlimdən alır. Onu cəzalandırır. Yə görəndə ki, tam azğındır, elə edir ki, tamamilə özünü firuan etsə biləsin. Elə bilsin ki, heç-heçən ona gözü çatmayacaq. Gəhbib kafir olduğu halda onu alır, daha pis zəzə, zəhəmləməz abonu gözləyir ki. Mələk gəlir, yazıqdır gökəndə, nimdaş paltarda, deyir, tanıdım məni. Baxır, üzünə dirsən, kimsən? Birincinin yanına qalır. Təkəbürləşib artıq hər bir şey var. Sənin yadındadır, falan vaxtı gəldim, sən xəstə idin. Cızam xəstəliyinə tutulmuşdun. Dua etdim sənin üçün, Allah sənə şəfa verdi, sənə bir dəvə bağışladı. İndi mənim ehtiyacım var. O dəvələrdən birinə ehtiyacım var ki, o dəvə ilə gedim mənzil başına çatım. Və sən nə deməcəksən? Bu bədən, bu dəyəri mən belə anadan gəlmə belə Mən heç vaxt sənin dediyin xəstəliyyət çılmamışam. Bu gördüyün vardır, övülət çıxı mənə dədə babamdan miras qalır. Mələk ədalətlə ona dua eləyir. Deyir Allahım, əgər yalan danışırsa, onu əvvəlki vəziyyətinə qayıtarsın. İkincisi də həmsinin o cür hərəkət edir. Deyir, bu, anadan gəlmə saçlarım belədir. Və də babamdan miras qalıb. Onun üçün də, deyir, Allahım əgər yalan danışırsa, əvvəlki vəziyyətinə qayıtlar. Hər ikisi müflis olur. Əvvəlki, o iznin saqsa tökülür, o biri də qəstəliyi qayıdır özlə. Üçüncüsü isə deyir, yadıma tüşdün sən. Qılan vaxtı gəlib mənim üçün dua eləmişdim. Allah mənim gözl gözlərim atılanma, elə birinci görəyim, adam sən olmuşsan. Sən necə de bilərəm. Nə qədər bu oyunu görürsənsə, burada hamısını götürək var, qurban sənə. Bir dən gözlərim mənə bəhsdir. Mələkdir bu sənə üçün bir imtihan idi. Sən keçdin, sənin dostlarını isə keçə bilmədik o imtihanla. Allahım bunun malından bərəkətini artır. Oyunlarının sayı iki qaz artır. Və bu həqiqətdir, həqiqətən də belədir. Hər səhər iki mələk yer enir Biri dua edir, deyir Allahım, sənin yolunda malını xərcəyən hər kəsin malını, dərəkətini artır. İkincisi dua edir, verir ki, Allahım, xəsisliyə edən hər kəsin malını məhv edir. Mal. Dördüncü, daha doğrusu beşinci, zikirdir və zikr məclisidir. Zikr məclisi deyəndə elə fikirəşmir ki, oturub, havqa vurub, Biri bir hamsı xorunan subhanallah. Əl-həmbillərdir, amma xorunan əl Bu, müsəlmana xas olan bir şeydir. Peygamber səhələn belə eləməyib, sahabilər də belə eləməyib. Abdullah ibn-i radiyallahu anh, gəlir, məsidə girir, görür ki, bir dəsdi adam halqa vurub oturub, qabaqlarında da taşlar, taşları bir-birinə ötürə-ötürə likir edirlər. Subhanallah, bir-birinə taşı oturur. Əl-həmbillərdir, ikindisinə. Allah belədir beləcə dövrə vururlar. Baxır, a, bu ne? Bu nə olan şeydir? Birini də fəd gör. İndi onu biraz az müasirləşdirirlər. Əldə yığılan başları i̇kin, ikin üzərində dövrə vurur və zikriyə vurur. Baxır, dirəm, neymişsiniz? Peyqəmbər xələm, sahabələri belə şey edib. Onlar da başlarından şahısla bilirdilər. Axı ki, belə şey eləməyib. Bunlar özlərindən bunu icat edib. Tənə-tənə deyirlər ki, biz savab qazanmaq istəyirik. Kəhs surəsində aya var. Onlar yaxşılıq edir və elə bilirlər ki, savab qazanırlar. Ancaq onların əməllərinin hamısı pus olub gedir. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, nə qədər savab qazanmaq istəyənlər olub, heç nəyə nailə olmuyur. Savab qazanmaq istəyirsən, elədiyin əməl Allah üçün olmalıdır, Və bir də Peyğəqəmbər salı səlləm elədiyi kimi olmalıdır. Bu ikisindən biri uyğun gəlməsə, əgər sən elədiyi ki, Peyğəqəmbər salı səlləm elədiyi eləsən, ancaq özü insanlara göstərmək üçün, kimisə yanında hörmətini atmaq üçün, sənin bütün ibadətin batılı olacaq, ne ki, bir nəfər o məhsibdə namaz qılır, baxır ki, o tərəfdə oturanlar bir aha, nə qəşək namaz olur, nə cür ruku edir, nə cür edir, Necə özünü ancaq səzəyə yerinə zilleyib, namazını xuşuylu qılır? Namazı fikirəndən sonra deyir, siz bilmirsiniz, mələ, orucda tutmuşam. <gülüyor> <gülüyor> namaz da batıl olur, orucu da. Və ya başqa birisi namaz qılır, görür ki, məsidin qapısından bir köyücə düşdür içəri, özünü bir az yoruşdur, başlayır namazı necə lazımdır qılmaq. Namazı fikirəndən salan verəndən sonra baxır ki, itdir. İt öz namazını düzəldir. Allah üçün yox, it üçün. Ədbaxilinin dərəcəsinə bax. Və əgər Allah üçün olmursa və bir də peyğəmbər salsəllə göstərdiyi kimi değilsə o ibadat batıl olub gedir. Likir məclisi deyəndə bax bu məclis və bu kimi məclislər nəzərdə tutulur. Bu məclisdə 15 nəfər o ortaqda kişi var və o bir ortaqlarda nə qədər qadın, uşaq var. Onlara Allah tərəfindən nə gəlirsə, indi deyəcəm sizə. Vallahi ki, bu hal-hazırda bu dörd neyməti Allah tala bizə nəsib edir. Vallahi. Birincisi, bu məclisi, daha doğrusu, bu əhatəni, bu evi, mələklər, yerdən, göyə, birinci səmaya qədər qanadları ilə əhatə aldır. Səhiyyədə istə gəlir bu. Və diqqətlə, özünüzə bir baxın, fikirəsin ki, sizə Allah tala nə cür neymət verir. Hal-hazırda, payırda neçə-neçə -neç insanlar var ki, Allah bilir hərə nə işlən məşğuldur, nə günah qazanır. Onlara Allah da Allah oturub, Allahı bu cür yaz nəsib eləmir. O xoşbəxt bəndədir ki, ona Allah s.ə.vələ heç olmasa, ayda bir dəfə belə oturub Allahı yaz eləməyi nəsib edir. Xoşbəxt o kəsdir ki, həftədə bir dəfə nəsib olur. Gündə nəsib olan görünəcə xoşbəxtdir. Hər gün adama nəsib olur ki, oturub Allahı yaz eləyir. İkinci, həmin o məclisə Allah tərəfindən sükunət məhzib olur. Xarda var belə rahatlıq, qəlb bu Vallahi əminliklə deyə bilərəm ki, 20 dəqiqə danışıramsa, 20 dəqiqə ərzində sizin kənarda olan problemləri deyək, yadınıza düşmürdür. Belə deyil, deyil, o qədər problemlərimiz var ki, kənarda. Amma yadınıza düşmür. Çünki Allah sükunəti nazir eləyib ki, biz belə yerdə, bu cür bərəkətli məclisdə Ancaq Allahın o rəhmətindən idalanaq. Üçüncüsü, bu məclisdə kimlər varsa, namaz kıldı, kılmadı, oruç tuttu, tutmadı, Allah'a iman gətirdiyinə görə və bu məclisdəkilərə hürmət elədiyinə görə bu məclisə iştirak edirsə, Allah hamını bağışladığı kimi onu da bağışlayır. Mərhəmətə baxın, subhanallah. Və dördüncüsü, ən təsirlisi, ən Böy o neymət nədir? Biz kimi yaxır? Allah subhanətələ bizi ad-bad mələklərin yanında xatırlasın. Hədistə gəlir ki, Allah subhanətələ onları daha xeyirli məclisdə yad edir. Biz kimi yaxır? Amma Allah subhanətələ bizi yad edir. Həmsinin gözə, sözə aiddir, düzgün qərar vermək, hökum çıxarmaq. Hakimlər bilirsiniz, İki hakimdən ikisi cəhənnəmdir. Biri ancaq ədalətlə hökm verən, düzgün şəkildə qulaq asıb, heç bir tərəfə yönəlmədən, əyilmədən, düzəşdə getmərən, Allahın və peyğəmbərlərin qərarına qərar çıxaran hakimlər də nəcisdir. Yerdə qalanların hamısı cəhənnəmdir. Və düzgün qərar çıxarmaq asan iş deyil. Peyğəmbər sallallahu səlləm Allahın peyğəmbəridir. Deyirdi ki, iki nəfər gəlirsiniz, ikinizin də dinleyir, Biri ola bilər, gözəl bəlaqatla danışıb, subuta yetirir ki, o doğrudur, o haqdır. Və mən ona inanıb, onun lehinə hökum çıxarıram. Bu, o demək ki, haq onun tərəfindədir. O, yəqin bilsin ki, əgər yalan danışıbsa, ona zəhənnəndən bir parça od verirəm. Yəqin bilsin. Hökum çıxarmaq çox çətin məsələdir. İki qadın olur, sünində süləmər uşağı olur. Qoyullar bir qarağa çıxırlar. Və söhbət edirlər öz aralarında. Bu vaxt canavar gəlir, uşaqlardan birini götürüb aparır. Biri qalır. Qadınların arasında mübahisə düşür. Biri, "Bu mənim uşağım." O biri, "Yox, mənim, səninki nə qoyaram?" də yaxşı bilir ki, o uşaq kimindir. Ancaq mübahisələri düşüb və mübahisələri həll etmək üçün görən kimin yanına gəlirlər. Davud Əli Salam Davud aleyhisselam. O da baxır, ikilindən hansı daha gözəl bəlağətli danışıb. Subuta yekri ki, bax deyirsən, bunun burnu mənə oxşayır. Falan şey, falan şey, falan şey. Bu qışatma ilə də sayib, fir, hə, bu bunu çağır. Qadın razılaşmır. Deyir, yox, e, ola bilməz. Onun deyil, mənimdir. Mən razı verirəm bu qərarına. Davud aleyhisselam deyir, mən, mən ancaq bu, belə qərar verə bilərəm. Bundan artıq bilə bilmərəm. İstəyirsə sizə gedən oğlumun yan. oğlu? Suleyman aleyhissalam. Gəlirlər süleyman aleyhissalamın yanına, o da kənardan baxır ki, həyəb qadındır, iki dən qadın. Onlara nə deyir, söz saxdara bilər. İkişi də halkı üsələb ki, mənəmdir uşaq. Eş nə demiş? Deyir ki, qulaq açdım Gördüm ki, sizin aranızda bir qərara gəlmək mümkün deyil. Gözətçilərinə deyir ki, bıçaq kətirin oradan. Qadınlar da bir o, ikisi də böyle şübhəyənim. Təccübdən, baxın ki, bu bıça Uşağı gətirdik, indi mən bu uşağı iki yerə böləcəm. Yarsı sən, yarısı sən. O, onda həqiqi anası deyir ki, lazım deyil. Qoy onu olsun, uşaq. Bölmə. Süleyman Aleyhissam göstərir uşağı, o deyənə verir. Uşaq onun Qərar fikir verir ki, çox sətindir qərar verir. Əgər hakim düzgün qərar verirsə, deməli, bu da ən gözəl sözlərdən biridir. Hakimin düzgün kararı. <gülüyor> Sonra en güzel söz güzel aktır. Hep düşünmemiziz niye göre kamünizm dövründe komünistler bize ancak ciz ciz aktar koymağı yeridir diler. Kalkoza dolar. <gülüyor> kombinat, kalendar, qələndər, kalenda, kələntər, kalenda, fabrika, nə bilirəm şokolad, bir bu nə atırdı? Ən qəribəsi də nədir? Molla molladır verir adamə, mollanın yanına gəlirsən, Qur'anı belə açır, əlini barmağını qoyur, hara üstü düşdü və deyir, "Burda Allah təala deyir, "Səbi ayi ala'i rabbikum atkezbən." Bu uşağın adını voidum, tukazban. Şəzban nə adı? Gidin, maraqlanın, görün, bun, bu adamı adı qoyursunuz da. Bunun adı nədir? Maraqlanın da bunun adını. Rəbbini yalan sayan. Bu ömrü boyu edməli yalancı olacaq. Bir adamı, məsələn, görürsən ki, xüsusi xidmət orqanları aparır harası, salır, bir dənə belə e, mağitofon ma ma qoyur yanına, ulağı fəyərdən axşama qədər eyni şey işilir bir aydan sonra oradan çıxarıb buraxdılar. Heç nə etmədilər. Nə döyüb nə əl vurublar. Çıxır bayıra, tutuqçu kimi həmin şeyi başdır təkrarladı. bir nəfər danışır ki, Sovet dövründə o tələzə tələ yax, ət verilən vaxtı, tələbələrdən biri kimsə başlayıb tələbələri yığıb çıxışlar eləməyə ki, bu nədir? talon, bu nə? Bir abursuldu, haqsızlıqdır, nə? Bir sonra yoxa çıxdı bu tələbə. aydan sonra bir yolda gördüyü bunu gedir Əli ilə də belə xaya salar. Ətdə var, yaqda var. Ətdə var, yaqda var. Ətdə var, yaqda var. diye <gülüyor> diye <dəyə> gedirək üçün. <gülüyor> İndi siz təsəvürəyin uşağa pisad qoy, sonra ham onu o adlan çağırsın, gör, o uşaq o ada uyğun olacaq, yoxsa yox? Amma en gözəl adları qoysan, Abdullah, Abdurrahman və s. Adları qoysan, hətta pisad qoyulubsa sənə dəyişdirməlisən. Peyğəmbər s.v. Abdüşşəms adında olan sahabən adına dəyişdirir. Asiyağında ah, olan qadın sahabənin adına dəyişdirir və s. ən gözəl adlar Allahın və peyğəmbərin verdiyi adlardır. Və nəhayət sonuncusu gözəl söz şükürdür. şükür. Şükr etmək. Şükr etməseniz sizin ey artsanız tut olub gələcək. Allah sənə nimət verdikdə də, verdiği neməti əlinizdən aldıqda da Və ya istədiyinizi sizə verməyəndə də şükür etsəniz, hər bir halınıza şükür etsəniz, daim Allahın şükür edən qullarından olacaqsınız. Allah sizə verdiyi nimətik dayanmadan artıracaq. Şükür, məsələn, şükür axtında qısada sizə deyim, biləsin. Birincisi, şükürləmək üçün neyin əməlisiniz? Müqayisi eləməlisiniz. Peygamber s.ə.v. deyir ki, Özünüzdən yuxarı təbəqədə olan yox, aşağı təbəqədə olanlara baxan ki, Allahın sizə verdiyi neymətləri şükür edəsiniz. Yəni, mən baxsam ki, kimisə maşını yoxdur. Qayanacaqda qarın, yağışın, zoranın altında durub, avtobus gözləyir. Avtobusa minəndə o basırıqa girir, bir təhər əyah, ustaziyyət təkər gedir, mənim olan, o, o, məndə olan o maşına mən şükür edəsəm. Ki mənə Allah minəsib edir. Yoxa, eğer mən baxsam ki, kiminsə bentlisi var, kiminsə nə bilim qərinvagini var, onda mənim ürəyimə ağrı düşəcək ki, mənim niyə ondan yoxumdur? O, Rusiyan əvvəl patriarkı var idi. Nə idi ona və? Ali fi. Yığıb bir dəfə canlı göstərilər yığıb varları, Ali Qahları. Nəsə bilmirəm kinsənin tikilişi ilə bağlı idi. Nə idi? Onları görün nədir? Deyir, sizin qəlbiniz xəstədir. Bunlar da böyle baxır, bir uvas duşa bayma, hə, belə deyir. da böyle baxır ki, bu nə danışır? Niyə görə? bir ona görə ki, bax, məsələndir, birimizin ən axırıncı bu ilin modeli maşını, Ferrari-i var. Növbəti il həmin maşının yeni modeli çıxandı qəlbin ürəyinizdur ki, niyə? Məndə ondan yoxdur. Halbuki özündə olan dünyada tətkik adamlardadır. Bu gör, bu adam onları nə adlanır? Qəlbi xəstə. İnsanlar belədir. İnsanlar Allahın onlara verdiyi nimətin qədrini bilmək üçün gərək aşağı təbəqədə olana baxır. Dan sağlamalıq, məsələn. Get bir dənə xəstə adamın yanına xəstəxanada onu ziyarət elə. Gözü görməyən, qulağı eşitməyən, danışa bilməyən, ayağı olmayan və s. O dəqiqə öz halıba şüfr eləyək insan. Bir türk qadını danışır televizordur. Qazantının 90%-ının yaxşılıq edir insanlara xərclis. Tədə qəyir, zəkat. Yaxşı da qazanır. Müsahibə alırlar ki, bəs niyə belə edirsək? Vadar edək, yəni, siz nədir? 41 istəsi, 100 bir istəsini zəkat versəz, bəs edək, və Allah yolunda. Demək olar ki, hər şeyini xərclis. Deyir, Allah s.a. mənə bir dəfə yaxsır, dərs verib, bu mənə bəs edir. Davan ikən, institutu hamısı Həftədə, ayda gözəl-gözəl paltarlar, ayakqabılar alırdılar, dəyişikləyir, geyinirdilər və mən faxılıq edirdim ki, niyə mən bir dənə paltarı bir də geyinirəm? Bir dənə ayakqabını bir də, də geyinib tabanını yamaqdırıram, niyə? Həmşədə, ürəyimdə nashuri edirdim. Axır bir gün yenə bunları görəndə gözəl paltarda, gözəl ayakqabıda həyətdə rastlaşdım, onları gördüm. Bunlar gedəndən sonra Ağlamaq tutdu məni, dedim, vay Allah, məni, məni niyə belə eləm, niyə bu cür, bu cür yaratmırsan, bu cür mən giyinə bilmirəm. Məhzükürə elədim, elə bu sözü demişdim ki, binanın arqa tərəfindən bir dənə davan oğlan, arabada bir 16-17 yaşında qız uşağını gördüm, gətirir. İki ayağı yoxdur qızım. Başladım, ağlaya, ağlaya Allaha yalvarmağa ki, yarın, Ayaqlarımı əlimdən alma. Nə verirsən, o da bətimdir. Bundan sonra da nəyim olsa sənin yolunda xərclətəm. Sağlam adamların başında taz var, onu ancaq xəstələr görür. Qalimlərin gözəl sözüdür. Sağlam adamların başında taz var, onu ancaq xəstələr görür. Və həmçinin başqa şeyləri də müqayətə edə bilərsiniz. Həbsxanadan tıxmış adamdan soruşun, həbsxana həyatını danışsın, Azadlıqlıqıza şükür eləyəcəksiniz. Əminəmanlıqlıqıza baxın, sonra Rusiyayla müqayisə edin. Digər ölkələrlə o yerdə ki, bu, bu vaxtı həyata çıxmaq olar, maşını həyata saxlamaq olar, evi boş qoyup arası getmək olar, yox. Maşını da aparacaqlar, özü bu da aparacaqlar, evi Və digər şeyləri, hər bir şeyi aşağı təbəqə ilə, yox, yuxarı təbəqə ilə müqayisə eləsəniz, Ömrü boyu şükür edəcə, nə vaxt sizdən kim soruşsa ki, vəziyyət necədir, keyfin halini necədir, deyəcə edəcə, gəl ki, əladır, əladır, əladır. Və Allahdan da istəyirəm ki, bizim keyfimizi, bizim güzaranımızı, bizim yaşayıcımızı, həyatımızı bundan da yaxşı eləsin. Mömin kimi bizi yaşatsın, öylənə qədər bizim imanımızın artmağına səbəb olan belə məclisdə və s.a.q. Eməllər iləməyi bize nəsib iləsin. Mömin bu dünyadan kösməyi, Möminlərlərdən bir yərdə heşr olmağı və müminlərlərdən bir yərdə cənnətə dəxil olmağı nəsib iləsin. Səbhânəşəlləhəm və bəhəmdik. Eshər və nəvlə ilə testəqfirə və təhvviyyət.